Tiana Primera Hora Bon dia benvinguts al Tiana Primera Hora. El portaveu de Gent per Progrés de Tiana, Joan Pau Hernández, ha estat molt crític amb la configuració de les noves àrees i residories que el govern ha dissenyat per afrontar aquesta legislatura. A continuació us expliquem detalladament aquestes notícies. Abans, però, comencem amb els titulars. El número 1gent pel progrés de Tiana, Joan Pa Hernández ha declarat que des de la seva formació no acaben d’entendre l’organització i estructura de govern que ha dissenyat els nous responsables municipals, perquè segons ell considera que aquesta no és funcional i potser obeeix més a criteris de quota de partit dintre de govern que no pas de la pràctica i el correcte funcionament. Aquest dijous, Marc Parrot estrena el seu nou espectacle, Ombres de Plata, en el marc del festival 1-2-3 del Pallasso. La proposta audiovisual de Parrot planteja una conversa musicovisual entre la seva música i els films de cinema mut de Segundo de Chamón, pioner del trucatge i mestre de la coloració. Aquest divendres arriba el mes de juliol i a meix s'inicia la temporada alta de vacances d'estiu. Per aquest motiu, la policia local de Tiana ha llançat aquesta setmana un conjunt de consells de seguretat per fer front a l'augment de robatoris que es produeixen en aquest període estiuenc. La formació musical Ita Valdàs, que compta amb la presència de dos tianens, continua amb la seva aposta per fer arribar la seva música cada vegada més oients a través de les xarxes socials. En aquest sentit, el grup ja té disponible la seva música a Spotify, la plataforma de reproducció de música online. Tiana, primera hora. Notícies. La composició definitiva del nou govern de Tiana es coneixerà la setmana vinent amb la presentació del cartipàs municipal en el ple de la setmana que ve. No obstant, les àrees en què s'estructura el govern i les responsabilitats que assumirà cada regidor ja han transcendit. En aquest sentit, el portaveu de gent progrés de Tiana, Joan Pau Hernández, ha estat molt crític amb la configuració de les noves àrees i regidories que el govern ha dissenyat per afrontar aquesta legislatura. Hernández ha apuntat que des de gent no acaben d'entendre l'organització que es vol realitzar del govern perquè, segons ell, considera que aquesta no és funcional i potser ho més a criteris de quota de partit dintre del govern que no pas a la pràctica i al correcte funcionament. S'incrementa el nombre d'àrees amb les quals està distribuït el govern, però les competències de dintre de cadascuna d'aquestes àrees, algunes són repetitives, no tenen connexió entre si. No entenem, per exemple, com eh, l'àrea de, de desenvolupament econòmic integra urbanisme i hi ha una altra àrea que és política territorial i medi ambient. No quedem de com es pot col·locar en un àrea urbanisme separada de política territorial, per posar un exemple. Eh? no quedem de veure com això sigui funcional. Que per una banda tinguem un regidor d'urbanisme, per l'altra un regidor de política territorial i que ells no estiguin a la mateixa àrea. Per tant, és una incògnita de veure com, com podrà ser d'eficaç de, aquesta organització. Sobre aquest tema, el portaveu d'Esen per Progrés ha declarat que espera que durant la presentació del cartipàs municipal en el proper ple es pugui tractar aquest tema amb més profunditat. D'altra banda, Joan Pau Hernández ha reivindicat l'oferiment que ha fet gent per mantenir una trobada personal amb el nou govern municipal per tal de realitzar un traspàs de govern modèlic i transparent. Aquesta trobada encara no s'ha produït, tot i que segons Hernández aquest oferiment el van realitzar des de la data de constitució del nou ajuntament el passat 11 de juny. En aquest sentit, el portaveu de gent ha comentat que van disposar tota la informació i documentació a l'alcaldessa Esther Pujol a nou dossiers on es recollien cada una de les àrees d'importància de l'Ajuntament. La intenció d'aquest traspàs segons Hernández ha estat que el govern entrant es pogués posar al dia i de manera immediata de quines eren les actuacions que hi havia en marxa i quins eren els retes immediats que havien d'afrontar els nous responsables del consistori. En aquesta línia, Joan Pau Hernández s'ha mostrat sobtat perquè el nou govern encara no respon a aquest oferiment de mantenir una trobada personal, tot i que encara es mostra disposat a realitzar-la quan el nou govern ho contempli. Hem ofert a la nova alcaldessa i els regidors entrants per informar de l'estat de totes les qüestions en marxa a l'Ajuntament. Però fins ara encara no hem tingut l'oportunitat de, de reunir-nos, no ens ho han demanat. Eh? ha hagut l'oferiment, fins i tot telefònic, per part de l'antic alcalde, l'Emili Muñoz, de la nova alcaldessa, l'endemà mateix de la presa de possessió, però encara no s'ha donat la circumstància que ens haguem reunit. No descartem que es pugui produir, però no sembla ser que no ha estat del seu interès. Finalment, Joan Pau Hernández també ha reivindicat que el govern sortint ha deixat feta tota la programació d'estiu, tant la cultural com la del casal per la gent jove, i també la programació de les obres necessàries en els equipaments educatius. Aquest dijous, Marc Parrot estrena el seu nou espectacle Ombres de Plata, en el marc del festival 1, 2, 3 del Pallasso. Parrot, que torna a Tiana, amb la qual té un vincle especial, proposa un maridatge de música i cinema, noves cançons que conversen amb les imatges de pel·lícules del director Segundo de Chamón, mestre del trucatge. En aquest sentit, l'espectacle es planteja amb una selecció d'imatges de films de cinema munt de Chamon, pioner del trucatge i mestre de la coloració, juntament amb la música en directe de Marc Parrot a manera de conversa musico-visual. Un espectacle que, com el circ, es barreja en diferents sensibilitats artístiques. Ens ho explica el propi Marc Parrot. No és cinema, no és música, sinó que és com, com en el circ, es barreja en diferents disciplines, no? I en certa manera és una, una mica una acrobàcia eh? també artística no? barrejar tot això d'aquesta manera, perquè no és fer-hi un soundtrack, sinó que és de cop posar veu a aquelles pel·lícules, no? I posar... Eh, perquè, perquè són cançons, no és només música, no? L'espectacle presenta una sèrie de cançons que expliquen les històries que s'amaguen entre els decorats pintats als curs metratges de Xomón. Una col·lisió perpètua de dos mons poètics que a vegades s'estimen, estones es barallen, però sempre persegueixen l'estímul i el somni de sorprendre'ns. Aquesta serà la primera vegada que Marc Parrot presenti públicament aquest nou espectacle. Per aquest motiu i per tractar-se de Tiana estem parlant d'un concert molt especial. Quan estreneus un espectacle doncs sempre hi ha més, més nervis i més incertesa, no?, Aleshores el fet de, de saber que és un, un lloc on, on hi haurà amics i, i companys i gent que, amb els que ens estimem doncs em tranquil·litza bastant i, i no només em tranquil·litza sinó que, que em resulta estimulant, no? Tinc ganes. L'actuació es durà a terme a la carpa 123 a dos quarts d'onze de la nit. El preu de l'espectacle és de 15 euros i podeu comprar les localitats al vestíbul de la Sala Elvèniz de 5 de la tarda a 9 del vespre o una hora abans del concert a les taquilles del festival. També es pot reservar per telèfon al 638 264 217 o enviar un correu electrònic a entrades arroba 1, 2, 3, no obstant, l'activitat del festival en aquest dijous no s'atura després de l'actuació de Marc Parrot, perquè posteriorment a les 12 de la nit es presentarà l'1-2-3 Music, on el disc jockey, DJ i el Pantera realitzarà una sessió dels estils amb més classe de la música negra. Jazz, funk i sol sonaran amb vinils originals fent homenatge als anys 70 i 80. Pel que fa al divendres, l'actualitat del festival passarà per l'acte públic i gratuït que es durà a terme a la plaça de la Vila amb la companyia Trifaldó, que combinen diverses tècniques de circ, com les verticals, els malabars i la bàscula. De cara a la nit de divendres arribarà un dels plats forts del festival, del bassarraute amb l'espectacle «Soy la otra», la diva, un woman show pròxim al bufó Shakespeareà i el cabaret alemany. Un espectacle poètic i sorprenent. Tiana, primera hora. Demà arriba el mes de juliol i amb ell molts tianencs i tianenques optaran per marxar de vacances. És per aquest motiu que la policia local de Tiana ha llançat aquesta setmana un conjunt de consells de seguretat per fer front a l'augment de robatoris que es produeixen al llarg del període estiuenc. En aquest sentit, el seu inspector cap, Joan Guerrero, ha fet un seguit de recomanacions especialment dirigides a tots aquells que marxin de la vila durant els mesos de juliol i agost. Si ha de marxar de vacances, deixi tot ben tancat, ben assegurat, i si té l'arma la connecta, si tenen posició de posar reixes, és important que hagin el màxim d'impediments als delinqüents. Si han de marxar uns dies, deixin dit als veïns, alguna persona de confiança perquè de la correspondència. Recordem que la Policia Local té un servei que nosaltres, més o menys, no podem abarcar tot el poble, efectivament, fer una bullada diària, però si sabem que hi ha persones que marxen en zones aïllades o compromeses, doncs ens comprometem a fer una, un seguiment, entre cometes, més especial. A vegades ens han deixat la clau per si hi ha problemes d'alarma i nosaltres acceptem. En el cas que es marxi de vacances, la policia local recorda la importància que té que la nostra llar no pot donar una sensació d'abandonament. És per això que és essencial deixar les persianes a mitja alçada i mantenir, si es pot, els junts encesos en determinades hores del dia. A més, cal procurar no deixar cap missatge al contestador que indiqui la nostra absència. Un altre consell útil també és fer un inventari dels objectes que tenim abans de marxar i els que tenim un cop tornem de vacances.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 si plau demanem que, que s'avisi, que hi una trucada, escolta, hi ha persones que estan voltant, que porta molta estona mirant, sospitós, que està, bueno, ja ho sabem. Doncs nosaltres no podem estar tot i necessitem de la col·laboració dels ciutadans. Des del cos de la policia local de Tiana, recorden que és important, tant pel que es quedin com pels que s'envasin, revisar periòdicament el tancament de portes i finestres, així com instal·lar un sistema acústic d'alarma que sigui visible des de l'exterior. Malgrat tot, si algun tianeng o tianeng és víctima d'un robatori, cal que ho a la policia local a través del 092 des d'un telèfon fix o al 93 395 1515 15 mitjançant el mòbil. Alhora també es pot realitzar la denúncia a través d'internet a l'adreça gencat.net Mossos que atendran els Mossos d'Esquadra. La formació musical Ita Valdàs, que compta amb la presència de dos tianings, ja té disponible la seva música a Spotify, la plataforma de reproducció de música online. La banda s'aproxima a l'estil denominat com nu jazz i combina les sonoritats de la música jazz i l'electrònica. Amb aquesta presència a Spotify, Ita Valdàs s'acosta encara més a les xarxes socials per fer arribar la seva proposta a més quantitat de públic. Després de que era fa mesos, la seva música també estigués disponible a l'altra plataforma popular de reproducció de música online com és iTunes. En aquest sentit, el Tianenki, guitarrista de la banda, Pere Esteve, ha valorat quin és l'impacte que la formació ha rebut a través de les xarxes socials. Quan vols si arribar a més gent, doncs la millor manera és anar a algo massiu, com, com Spotify, que, que va molt bé. I nosaltres, pues això, entre, entre Facebook i Spotify, hem, hem contactat molta gent. Hem, ha sigut bastant flipant veure gent que, que no tenen res a ni amb valor, ni amb Tiana, anem amb res, que són de, de l'altre puntó d'Espanya... o poden doncs seguir que que ens han trobat i que els ha agradat, que això és molt, molt agradable. Itabaldàs és una formació que conta amb un disc en el mercat amb el títol homònim i que s'ha publicat aquest 2011. La seva proposta musical passa pel jazz i la electrònica, apostant per temes instrumentals amb llarg desenvolupaments i en ocasions amb registres de veu. El seu so és processat i atmosfèric en les seves melodies i marcat per seccions rítmiques, sempre intentant jugar amb les dinàmiques per respectar les intensitats en les seves composicions. El grup persegueix un bloc compacte, apartant-se de les melodies o tornades enganxoses i els sorts individuals. La seva música avança com una maquinària lleugera homogenitzada per textures d'aparença electrònica i són aquestes les que es converteixen en el motor de les seves cançons. Sobre les motivacions, esperit i ambicions del grup, Pere Esteve ens dona més detalls. Eita Baldàs és un grup amateur, de gent que ens guanyem la vida cadascú amb la seva professió, però que tenim bastanta dedicació al grup i, i la, nostra, la nostra ambició tampoc és molt gran per un problema de que, de que l'estil que fem tampoc és una cosa molt massiva i que doni molta sortida i que les coses de fet ja ens estan bastant bé, vull dir que no podem no anar gaire més. El proper 15 de juliol, Lita Baldà es té programada una representació força especial a l'espai inusual de Barcelona, al costat del Magba, on per segona vegada musicaran en directe la projecció de la pel·lícula muda al gabinet del doctor Caligari, tot un referent de l'expressionisme alemany. Aquesta actuació ha estat com a conseqüència de l'èxit que va tenir la primera representació que aleshores es va realitzar al cinemes Maldà, on el grup representava en directe i davant de la pantalla la musicalització de la pel·lícula. Per aquesta segona edició, Pere Esteve ha comentat que l'experiència pot ser ben diferent, ja que els músics es basen en unes pautes d'estructura i la improvisació musical tindrà un pes important durant la representació. De cap a objectius de futur del grup d'Italaldàs, Esteve apunta a la sortida cap a altres mercats. Quin objectius tenim de cap a l'any que ve? Que justament fa poc vam fer una reunió al mercat. Doncs, intentar sortir fora, intentar fer un vòlu per França o, o per, per, per algun país d'Europa proper, algun a un local eh, especialitzat una mica en el que fem i intentar a a accedir a algun festival de, de jazz o, de o dels importants d'Espanya. Recentment, Ita Valdàs ha participat amb èxit a la darrera edició del Festival Lleida Tà Festinoval i de cara a aquest estiu ja pensen en la composició de nous temes per poder encarar més força la propera temporada. Ràdio Tiana, notícies, el temps. Hola, molt bon dia. Avui tenim una situació meteorològica que estarà marcada per un temps en general estable, de tota manera, amb la presència de nombrosos núvols baixos que, sobretot aquest matí, seran més abundants i que durant la tarda donaran pas a més clarianes. Uns núvols que faran, d'altra banda, que les temperatures siguin una miqueta més baixes, si sí, més no, durant les hores centrals del dia. Els vents a grans trets han de ser fluixos, de mar cap a terra, la situació marítima creiem que estarà tranquil·la, dominada pel mar Ajol, i les temperatures, ja ho hem dit, una miqueta a més baixes tudi que l'ambient serà una mica ja fugós perquè la humitat ambiental es mantindrà moderadament elevada. Pel que fa a la previsió, de cara a demà s'espera que, en general, encara al matí puguin quedar alguns núvols baixos, després marxaran i el sol s'acabarà imposant, amb temperatures que variaran poquet. Poden pujar una miqueta, però poca cosa, les temperatures diurnes. Amb vents que continuaran fluixos i variables, hi ha una situació marítima que, normalment, estarà molt tranquil·la a tota la costa de la comarca. De cara al cap de setmana, dissabte i diumenge, s'espera bonança, Potser dissabte encara amb alguns núvols poc importants. Diumenge, en predomini de les grans clarianes, tot i que a la tarda apareixeran nubolsals i mitjancs fruit de les tempestes que hi haurà cap a les comarques de l'interior. Tant dissabte com diumenge les temperatures seran una mica més altes. De 6 a 10 del matí, tiana primera hora. L'entrevista El consum domèstic és la fracció més important del volum total d'aigua fracturada que en els municipis amb ordenança com Tiana i representa el 72,5% del total de mitjana. Per conèixer els detalls d'aquest estudi tenim a l'altra costat del telèfon el tècnic de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Enric Oll. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs expliquem una mica, el, doncs, sobretot també, el funcionament de l'ordenança municipal d'estalvi d'aigua perquè sabem que en pobles, com és el cas de Tiana, té una importància especial eh, doncs per l'aparició de jardins, etc no? Sí, a les ordenances d'estalvi d'aigua, que en el cas de Tiana no, no té aquest nom concretament, sinó que Tiana l'Ajuntament de Tiana té una ordenança que es diu de construcció sostenible, que inclou un capítol que seria una ordenança d'estalvi d'aigua. Doncs aquest, aquest, aquest capítol que inclou el, tot el tema d'estalvi d'aigua el que fa és... Eh,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 que s'obren de, de les piques o de, o de les dutxes, que és el que s'anomenen aigües grises, doncs aquestes aigües es podien aprofitar per les cisternes dels vàters i, per tant, pues, no, no utilitzar eh, aigua que podem veure, aigua potable, per la cisterna del vàter o pel, pel, pel rèc del jardí, perquè no cal una aigua tan bona i que, a més a més, és una mica cara per segons quines coses. Llavors, no? el que promou aquestes ordenances és això, com aplicar aquestes tecnologies, com promoure-les i que, sobretot en cases que s'han de reformar o cases noves, que això es pugui anar implantar a poc a poc. De fet, aquest estudi que mencionàvem, que, que s'ha elaborat en col·laboració eh, doncs entre també la Universitat Autònoma de, de Barcelona, conclou que aquestes normatives són molt útils a l'hora de fomentar l'estalvi de l'aigua dins d'un municipi. Sí, el, el que hem fet a la xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat va ser un primer model com una de referència pels ajuntaments eh, fa sis anys i arran d'aquest primer model, doncs, molts ajuntaments s'han anat copiant o adaptant aquesta ordenança a les seves pròpies eh, particularitats i, i eh, característiques pròpies, no? com en va ser el cas Etiana. En aquest moment, doncs, a tot Catalunya hi ha 50 ajuntaments doncs, que han acabat aquest model i se l'han fet seu i han fet la seva ordenança. No? I el que volíem veure era, doncs, a partir d del model i de les idees que hi havia abans quan es va escriure aquest model fa sis anys, doncs, a la pràctica que ens hem trobat. No? Doncs, home, ens hem trobat que hi han dificultats, que no... Es sempre tan fàcil ni tan directe aconseguir que s'implantin tecnologies a vegades tan senzilles com és el, el posar els sistemes aquests d'estalviadors de pels aixetes, eh? però a vegades no és tan senzill uh, i per tant veure amb quines coses no s'ha funcionat i, quines... i el que ens han contestat la majoria de tècnics d'ajuntaments com TIANA o altres que tenen ordenança és que uh, s'han de complementar les ordenances d'estalvi amb altres actuacions de polítiques d'estalvi i gestió eficient de l'aigua com pot ser doncs uh, una millora de la xarxa de, de distribució de l'aigua, però que una de les principals eines que tenen els ajuntaments eh, i una eina útil i necessària és l'ordenança, especialment en municipis on el consum d'aigua, doncs, hi ha molt de consum doncs, per jardí, doncs, hi ha molt de consum perquè hi ha, en les cases doncs, tenen més consums per hi ha més lavabos, i ha més dutxes, doncs, eh, especialment és interessant en aquests casos i, i veien que no era l'única eina, no només un ordenanç, solucionaven tot, però que era una eina molt molt necessària. De fet, en aquest estudi apareix al nivell teòric, no? perquè a nivell teòric doncs, es presenta una reducció del consum d'aigua en tres tipus de models d'habitatges, com són les cases unifamiliars amb jardí, les plurifamiliars amb jardí comunitari o també sense jardí, i es presenten uns litres que representen que, que s'estalvia de consum domèstic. No? Després de la pràctica, realment els podem agafar aquests paràmetres doncs, com a referència real? Sí, sí, és a dir, ja hauria segurament hi ha cases concretes a Tiana i segurament altres municipis, el que té més experiència en aquest cas és Sant Cugat del Vallès, un municipi que amb algunes coses sí que es podria assimilar a Tiana i sí que s'ha vist que els casos concretes de cas concrets el que, el que li passa a l'Ajuntament que com que té els consums o les dades conjuntament de tot el poble, doncs que evidentment com que que a, a on s'apliquen aquestes ordenances a les casques vagin fent noves amb els anys a poc a poc i les casques que es vagin reformant doncs clar, no, no, no, ho podeu, no ho podem veure encara amb els grans números perquè les casques estan construïdes no, no, no estan obligats a, a incorporar algunes d'aquestes tecnologies si és voluntàriament llavors amb les dades agregades no ho veiem però si mirem cases concretes doncs, no, home, evidentment si una casa eh, es gasta eh, doncs de mitjana 100 litres habitant i dia a, a per regar el seu jardí, perquè té un jardí molt gran, amb gespa, i a l'estiu el vol regar, eh, si en vez d'utilitzar aigua a la xeta, utilitzar aigua de pluja i té un dipòsit que acumula l'aigua quan plou, doncs, evidentment, s'estalviarà 100 cada dia de, durant l'estiu, perquè no els acumula i, no, i els aprofitarà la pluja, que si no aquesta aigua no s'aprofitaria, no? I si hi ha la cisterna del vàter, doncs, que amb una descàrrega pots gastar 6-8 litres, i si són 4 persones a casa, doncs són 25 litres cada dia, o cada, cada, des, cada persona per descarrega, comptant que hi vas 3-4 cops, doncs, també poden ser 100 litres al dia, anar al vàter, doncs si en vez aigua a la xeta, aprofitar l'aigua que et sobra de la dutxa, els filtres de pura i l'aprofites, doncs has estalviat 100 litres d'aigua més. I, per tant, sí que és real i sí que té un potencial d'estalvi important. De, clar. De, hi ha unes coses que són a vegades de bon ús, de fer les coses ben fetes, com allò de, que sempre diem, no quan et rentes els dents, tancar la xeta, hi altres que requereixen de posar unes tecnologies que s'han de comprar i que s'han de fer una petita inversió, no? Hi ha coses molt senzilles, com és posar un mecanisme d'estalvi a la l'aixeta o a la dutxa, que això pots trobar a qualsevol ferradaria per 5 euros o per 10 euros. I hi ha coses que són més cares, com és construir un dipòsit que agafi les aigües de la teulada, les, les, les filtri, les netegi i allò ho faci servir per, per, per regar. I això, clar, això pot posar, sí que et pot costar 6.000, 10.000 euros i, i ara, per tant... L'estalvi vés més a llarg termini i és més per no utilitzar una aigua que, que, que, que, no, que no fa falta, diguéssim. Si sí, més no, com dius, sí que és molt important doncs, per a aquest progrés conjunt la implicació de la societat i de cada individu que, que la conforma, clar.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 i, i és, un, és una tecnologia molt, molt interessant, és evident que a, a, a això ho ha explicat avui quan hem tingut un mes de maig molt plujós i una primavera doncs, molt tranquil·la ja no ens en recordem a la sequera doncs ara sembla que estiguem parlant de, de qui sap què no? però evidentment doncs, estem en un clima mediterrani on les sequeres van i, van i venen per tant doncs, potser no l'any que ve ni però tornarà a venir, per tant tornem llavors a córrer i a dir, ràpid, posem-nos una cosa, algun sistema per estalviar aigua, doncs, doncs bueno hi ha tipologies de casc, això ja podrien anar amb temps preveient-ho, i després també hi ha un altre element que també incorpora l'ordenança i també el casc que té és no només posar aquestes tecnologies per gastar una aigua diferent per fer el mateix, sinó gastar menys aigua per fer el mateix. Per exemple, doncs quan ens canviem el rent de plats o no ens canviem la rentadora, doncs posar una rentadora o un rent de plats més eficient, o per exemple, si hem de fer arreglar el jardí o canviar les plantes del jardí, posar una tipologia de plantes d'una determinada manera que gastin menys aigua tenint igualment un jardí que, que en podem gaudir. Sí, més no, sí que dèiem aquest missatge a la ciutadania del que poden fer des de casa, però sí, més no, sí que podem exigir a l'administració que sí que es posi les piles de, de manera immediata, no? Sí, no, els, els ajuntaments, i és el que s'ha fet coses, evidentment el moment de la sequera doncs, era prioritari i ara es poden fer més amb calma, però evidentment doncs, en actuacions els doncs, parcs i jardins públics, en els equipaments municipals, com poden ser a, a edificis com les, les escoles o, o els, el poliesportiu, doncs es, es poden fer actuacions que, que veuen un exemple i expliquin com es fan, o aprofitant doncs, aigua de pou per regar, o aigües de, que, que, que, que si no es perdrien d'una altra manera, doncs tot aquest sistema és, és un bon exemple. No? El que hem mirat amb aquest estudis és veure quins problemes s'estan trobant els ajuntaments i els particulars les empreses doncs, per instal·lar aquests sistemes, quines coses hi ha de bo, quins de dolent, i, i bueno, veure entre tots plegats doncs, com, com entre tots ajudar, perquè evidentment doncs, no només és una qüestió de, de l'ajuntament, sinó també del, del qui utilitza aquesta tecnologia, del qui la ven, del qui la promou, de la Generalitat, que també hi hem han col·laborat i hem parlat, i per tant és una mica tot plegats com anem avançant per anar incorporant eines perquè quan un estigui a casa seva faci el que hagi de fer, però gastant a l'aigua que necessiti prou. I ja per acabar, al final, amb els resultats d'aquest estudi a la mà, es fa una valoració positiva? Sí, una mica l'objectiu d'aquest estudi era fer una, una proposta de cara ja doncs, al proper any o any i mig de fer una, una, o una mena de guia, una mena de, de nou model d'ordenança que actualitza mica dels conceptes de, de, de les ordenances perquè doncs, eh, hi ha aspectes més tècnics o de càlculs de, de com s'han de fer les coses, de quines tecnologies o quins productes són els millors del mercat i altres aspectes més més de, de, de bones pràctiques, de manteniment, doncs sí que estem fet tot un treball que estem estem posant-nos en contacte doncs, amb empreses del sector, amb el gremi i instal·ladors, amb, amb la Generalitat, doncs, per intentar recopilar el màxim d'informació que després els propis ajuntaments tinguin a la seva disposició per promoure de la manera més, més eficaç a, a aquestes tecnologies i tot poder eh, explicar als, a qualsevol veïn o veïna que l'interessi posar-se a, a Investigar sobre com estalviar aigua casa, doncs explicar-li què és el millor que pot fer. No? I, per tant, sí que estem arran d'aquest estudi. El que hem vist és coses que hem fet bé, però moltes feina que encara ens queda per fer i que, per tant, des de la xarxa de ciutats i pobles, el que es farà a partir de l'any que ve treballar per recuperar més informació i més, més coneixement perquè els tècnics municipals, els ajuntaments, puguin ajudar millor els seus veïns. Doncs Enric Coll, tècnic de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies i que vagi molt bé. Moltes gràcies. Adéu, bon dia. Adéu.